Velkommen til Det tommagasin Du lytter til Det Tomme Magasin. Med Elias Ehlers. Med Martin Nørgaard. Og Martin Nørgaard. Og Elias Ehlers. Hej velkommen til Hverdagsløsninger med mig, Gert, F Gert Fethaus. I dag der skal vi se på nogle af de kedelige opgaver, som vi alle sammen har derhjemme, og som ingen egentlig gider at bruge deres tid på. Koronasituationen er stadig i fuld gang, og derfor er det vigtigt, at vi alle sammen husker på de vigtigste regler, hold afstand, af, og husk at gøre rent derhjemme. Det er vi at gøre rent derhjemme, men heldigvis har jeg fundet en super nem løsning, så jeg også overstået i et snoptag. Tag for eksempel de her vinduer. I min lejlighed. De møge beskilde, de kommer til at tage en evighed og gøre dem rent. Det giver slet ikke stor mand. Det var slet ikke til at tage lang tid. Man skal bare bruge en hammer som den her. Prøv at se en gang. Bum, sådan der. Så kan man se ud igen. Kommer dejlig frisk luft indenfor. På samme måde kan man tage opvasken. Eller rydde op i sit vitrineskab. Skat, hvad laver du? Eller vinde diskussionen mod sin kæreste. Ja, på den måde, der kan man faktisk spare rigtig meget tid, og så er det pludselig plads til at plønne over igen. som oh, viking! Morten Rubenstein, du er jøde, og så er du en stærk stemme i den vacerende omskæringsdebat. Ja, det er korrekt. Kan vi her til at starte med ikke lige få på plads, Hvor, hvorfor er det så vigtigt at omskære drengebørn umiddelbart efter fødslen? Øh, hvad, hvad er argumentet for, at det fortsat skal være tilladt i det 21. århundrede i et moderne samfund, der jo som bekendt ikke tillader omskæring af piger og faktisk straffer det med fængsel i op til 6 år? Ja, jamen, det er fordi det har vi altid gjort. Oh, okay, men det, det er jo ikke et særligt godt argument, synes jeg. Hvor, øh, hvorfor? har I altid gjort det. Det er, fordi vi nedstammer fra Abrahams slægt. Det er jo det, der er vores tro. Og for ligesom at vise og følge det her slægtskab, så har vi øh, valgt, at alle jødiske drengebørn, de, de får lige fjernet deres forhud. Vi skal have dem lige penge. Igen, øh, jeg, jeg hører, hvad du siger. Øh, det er bare ikke et særligt godt argument, synes jeg. Nå, er du antisemite eller hvad? nej nej nej nej nej nej nej. du jøder? Nej, nej, det gør jeg ikke. Nixsen, Nixsen Bixsen. Ja, det gør jeg bestemt ikke. Jeg siger bare, at jeg måske synes det er fjollet, at alle er enige om, at omskæring af små piger er barbarisk og et udtryk for et forældet menneskesyn, der bygger på social kontrol. Men hvis det går ud over Danne, så er vi ligeglade. Hold da kæft, va? Du hader skulle bare jøde, det er bare for og det er 100% lige fra monstreden af. Ah, ah, det, det, det synes jeg ikke er det, jeg står og Nej, ah, men det er det jeg synes du står og sige, herre kommandant. Oh, oh, oh, hvad du der? Ja, du står og skal bare kigge på mig som en anden SS officer i 30'erne. Fy for helvede. Nej, undskyld, nu prøver du lige at falde ned en gang. Der er ikke nogen, der siger noget som helst andet end at omskæring af en nyfødt måske ikke er særlig nemt at forsvare i et moderne samfund. Altså, det bryder med barnets ret til selv at råde over egen krop, og det er i øvrigt også et både risikabelt og unødvendigt kirurgisk indgreb. Og hvis dit eneste argument er, at sådan har det altid været, så kan du jo også godt se det for fanden. Nu bliver du bare barnlig. Hold da kæft, mand, var Skal jeg din fucking skulle også, være Dit antisemitiske møgsvin. Nej, prøv, prøv, prøv lige at høre her engang. Oh, uh, uh, uh. Ej, prøv, der er ikke nogen, der siger, at omskæring, det skal være forbudt. Det, I kan omskære alle de voksne mænd, I overhovedet kan få fat i, der har lyst til det. Voksne mænd kan gøre, hvad de vil med deres egen pik. De kan få den skåret helt af, hvis det er det, de har lyst til. Men, men at omskære nyfødte børn, det er ulovligt, når det drejer sig om piger, og så bør det jo logisk set også være sådan for drenge. Hold da kæft, mand, var. Du jeg hedder, Morten Rubenstein, han kunne være inde i den der gasovn, der er lige derovre. Man kan se det på dig. Du kan ikke vente med at tage mig og hele min familie og smide dem på et tog til fucking Auschwitz, Var. Hold da kæst, mand. Dit kæmpe stykke Hitler-elskende nazi Hvor hvis jeg ikke kan få lov til at udføre rituel omskæring i, i Danmark, så, så tvinger du mig jo på flugt, Præcis som under 2. verdenskrig. Hele det jødiske folk. Ah, hvad fanden er det, du snakker om nu, hva? Seriøst, er du fem år gammel, eller hvad? Så, så når der er én ting du måske ikke lige kan få lov til, så bliver du bare tavlig og så kan alting bare være lige meget. Hold da kæft. Du står seriøst og siger at hvis du ikke må omskære nyfødte drengebørn, så har du det præcis som i 30'erne Tyskland. Nu er det skulle da dig der ikke har nogen respekt for jøder. Ved du hvad? Du forstår ikke jødisk kultur overhovedet, hvis Anne Frank havde haft valget mellem at rituel omskæring af drengebørn det blev forbudt eller hun var blevet gasset levende, så var hun gået ind med oprejst pande og et smil på læben, direkte ind i den menneskårn. Det kan jeg godt fortælle dig. Og det er for ikke en absurd og latterlig overdrivelse, fordi jeg har nogle argumenter og i min folk. jeg har slet ikke noget med dig her. Amen Jesus Christ, altså. Ja prøv at se, præcis. Så er nu du ham flokt, hvad? Jeg vidste det. Jeg kræftede med jeg vidste det mand! Du en fucking jødehager, og nu Du en fucking jødehager, og nu fortryver du mit folk endnu en gang. Prøv. stop. Okay nu stopper vi. stop. Nu falder vi lige ned en gang. Det her det er kørt hele sporet, jo. Det eneste jeg spørger om det er synes du ikke det er forkert at omskære nyfødte babyer bare fordi det har man altid gjort. Nej. Okay, men... Må jeg skære dig i pikken så? Nej. Jamen, hvis det ikke er noget problem, så kan jeg da bare skære dig i pikken. Hvad snakker du op? Jeg er omskåret. Du skal sgu da ikke skære mig i pikken. Jamen, hvis det ikke er noget problem for små børn, så det er det vel heller ikke noget problem for voksne mænd. Du skal ikke røre ved min pik. Jamen, det er jo ikke din pik. Det er jo Abrahams pik. Gå så væk fra min pik. Lad mig snit i din pik. Nej. Kom nu. Du skal lade mig være. Nej, du skal lade du skal mig... skære en i Du er antisemit. Ej, du kan ikke få det pig. Det er ikke argument, kan du sgu ikke bruge bækvej du. Nu gør vi det. Læg den pæk på bordet, og så snider jeg dig i lemmet du. Fuck dig. Jeg er færdig med det her interview. og skal slip min pig. Så er der mad. Vi skal have på og suppe. Det tomme magasin. Hej alle sammen, og velkommen til denne glædens dag, hvor vi officielt tænder for 5G signalet i Danmark. Ja tak, ja tak. Det er dejligt at mærke, I glæder jer lige så meget som jeg gør. For vejen hertil har jo ikke været særlig nem. Der er stadig onde tunger, der mener at 5G er farlig, og der kommer til at ske alt muligt sindssygt, når vi tænder for signalet. Men det er selvfølgelig slet ikke rigtigt. Nej, lad os ikke spille tiden mere. Når jeg hiver i håndtaget, så tænder signalet. Er I klar? Okay, 3. to, en, nu! Hold da kæft. Det var sgu alligevel sindssygt. Det havde jeg ikke med. Ej, ej, hold da kæft. Jeg tjekker sgu lige, lige, om de har skrevet det på ekstra Shit, internettet er det hurtigt, mand. Fuck, hvor fedt. Mm, mm, du lytter til det top-magasin, ja. Yeah. Jeg synes seriøst, det er ved at være mærkeligt det her efterhånden. Altså, prøv lige, prøv lige igen. Og så bare, hvis du... Prøv at tage den her shotgun i stedet for så. Og så bare, altså... Ved jeg, prøv at skyde mig i pæken. Okay, okay, jamen så... Okay, men så sprede jeg lige benene helt yes. ud Jamen, Helt ud Jeg går så langt ud, jeg kan. Jeg er klar. Okay. okay. 3, 2, 1... Hold da kæft. Prøv lige at se. Den er væk, jo. Der er bare hul. Ja, det ser, godt lidt, det ser godt nok lidt vildt ud. Ja, altså... Altså, jeg kan slet ikke mærke det. Nej, okay. Jamen, okay, så... Prøv lige at skyde mig i pænken, så. så. Og så bare helt tæt på med den. helt. Læg den helt op. Ad. Helt, helt tæt på. Helt tæt på. Prøv at stikke piggen ind i. Øh, ja. Ind i bøsningen. Okay, ja. Shit, mand. Okay, et stort hul. Ja, men det er virkelig mærkeligt, for jeg kan. Altså, jeg kan overhovedet ikke mærke det. Guf, guf, guf, guf, guf, guf, guf, guf, guf. God aften og velkommen til Studie det her, det er jo podcasten, hvor vi lærer dig at lave en lynhurtig snack. For vi elsker alle sammen dejlig mad, men det er bare ikke hver dag, man har tid eller overskud til at handle og finde på noget lækkert til aftensmad. Nej, det er det nemlig ikke. Og det er derfor, vi laver den her podcast. Vi er genvejen mellem dig og dejlig aftensmad, og i dag, der skal vi have en af de helt store klassikere. Det er en hofret for alle studerende på verdensplan, tror jeg faktisk. Det er fuldstændig rigtigt. For i dag, der skal vi faktisk lave cup noodles, og de kommer jo i en kæmpe vifte af forskellige smagsnuancer og sammensætninger. Yes. Det er det der lige er ved Koppen det er, at man skal komme kogende vand på. Sådan her. Bum, bum. Yes, bare lige op til kanten, Sådan. Yes, og så skal man faktisk bare vente i 5 minutter, til retten er klar. Så ja, yeah. altså jeg, jeg har sgu ikke lige tænkt over, hvad vi skal lave, mens vi venter. Nej, men det ved jeg heller ikke. Altså, det ikke. Det er jo ikke rigtig et tomhandsjob, at stå og, og vente på Koppen øh, Mens vi venter, så kunne jeg jo... Øh, jeg kunne slutte din pik imens. Ej, det... Det synes jeg skulle at skæv rollefordeling. Altså, arbejdsfordelingen det her, det er i det her firma, den skal være 50-50. Så hvad siger du til, at vi suder pigt på hinanden? Okay, men så, så suder vi pigt på hinanden, og så kan vi spise kopnudels bagefter. Sindssygt god idé, det er det, vi gør. Mm. Det er Tone Magasin. Huawei lancerer snart en YouTube-kanal målrettet danske børn, der skal lære børnene om blandt andet 5G, Bluetooth, kunstig intelligens og cloud-tjenester. Programmerne kommer til at hedde Tech med Tommy, og verden er den kendte danske børnevært Tommy... Swick Swick Det kan I selv ikke med. Og han er faktisk været meget lige i studiet, lige her, lige nu. Velkommen til, Tommy. Ni how. Tom... Tommy. Du, uh, du er ikke bare vært i videoerne, uh, du er også kommunikationschef i Huawei Danmark. Ni how. At altså, altså det giver ikke nogen mening her? Nej, undskyld, øh, min kinesiske er stadig i en lille smule rusten. Ja, jeg er kommunikationschef i Huawei i Danmark. Okay, og øh, altså Tommy, der er jo sikkert mange, der stusser lidt over, at et gigantisk kinesisk techfirma med tættebånd til den kinesiske stat, til Kommunistpartiet, ligesom skal begynde at lave underholdning målrettet. Uskyldige danske børn, er, er der noget at være bekymret for? Nej, det er der ikke. Vi er jo bare, som store techfirma, er flest interesseret i alles bedste. At gøre verden til et bedre sted, helt uden modregning. Okay, så du, du kan ligesom stå på mål for, at der kommer ikke til at, at være tale om kinesisk statspropaganda forklædt som børneunderholdning. Tommy? Jeg, jeg tror lige, du røg ud der engang. Du sidder lige for mig. Ved du hvad, jeg tænker, at det er bedre, hvis jeg bare spiller en af videoerne, og så kan I jo selv se, at der er ikke noget som helst at være bange for. Skal vi ikke gøre det? Jo. Hej børn, og velkommen til t mange videoer, der skal vi kigge nærmere på alle de digitale fænomener, I bruger hver evig eneste dag. Og ved I hvad? Mange teknologierne kommer faktisk fra Kina, hvor en masse kinesiske ingeniører har brugt overvis på at plagiere og reverse ingeniere vestlige patenter. Fordi Kina er det bedste land i verden og kan gøre, hvad det passer dem! Kunstig intelligens er for eksempel rigtig vigtigt, når man vil massovervåge en befolkning på 1,3 milliarder mennesker og på sigt alle mennesker i verden. Og derfor er det også vigtigt, at I allerede nu lærer Huawei at kende. For her hos Huawei vil vi rigtig gerne være grundstingen i hele verdens digitale infrastruktur. I skal ikke spørge hvorfor. Det var mange svære ord, hva? så. Her er en nuttet panda <laughs> Nå, er den ikke sød? Ikke <laughs> det. Du kender måske udtrykket skyen, men hvad pokker betyder det? Jamen det skal jeg fortælle dig, det dækker over en måde at opbevare folks data på, som gør det rigtig nemt at kigge det hele igennem, som man har lyst. Man tager simpelthen al data og opbevarer det et sted, så man altid ved præcis hvor det er. Lidt ligesom millioner af muslimer i kinesiske koncentrationslejre. Det er skidesmart! Hvad er det for en fisk? Det skal jeg sige. Jer. Det er sådan noget, vi bruger rigtig meget tid på at lære at bryde, så vi ulovligt kan få fingrene i alle data, der er på en telefon. For eksempel fra en, der bor i Hongkong, og som ikke bryder sig om de kinesiske styre. Sagde jeg, ulovligt? Det er det faktisk ikke. For i Kina, der er staten faktisk loven, og alt hvad staten gør, det er lovligt. Også når den bryder med andre landes suverænitet. Vi skider på det. Vi indfører sågar lov i andre lande, der bryder med demokratiske grundprincipper. Fordi demokrati er ligesom, når dine forældre ikke vil give dig en ny smartphone. Dårligt. Åh, oh, din lille sjovere, det er den faktisk også, men kun hvis du går ind for gammeldags whack-ting, som frihed og demokrati. Buh. I Kina, der får vi tingene gjort. Hvis du demonstrerer, så anholder vi dig, eller også så skyder vi dig bare, og der er ingen i hele verden, der kan vide sig sikre. Selv hvis du er chef for Interpol, så kidnapper vi dig og sender dig i isolation, til du har lært at opføre dig ordentligt. Vi gør! Alt hvad vi kan for at opkøbe og dominere den vestlige verden med alle tænkelige midler. Og på sigt, så bliver vi forhåbentlig så uundværlige, at vi kan kabre magten på hele kloden og endelig udslætte det frie menneske. For frihed fører til selvstændighed. Selvstændighed fører til oprør mod magtfuldkommende diktatorer. Og det kan vi ikke lide. Så hop på Huawei-toget netop nu, for ellers så smider vi dig ombord på det og kører dig direkte til en kinesisk opdragelseslejr. Ni øh, altså... Jeg har rigtig svært ved at høre det som er andet end kinesisk statspropaganda. Det var jo nærmest ikke engang propaganda. Det var på ingen måde subtilt, Tommy. Altså, er, er, synes du, det er børneundholdning? Ja, det kan jeg slet ikke se. Altså, jeg, jeg synes, det er mindre om bamse og kylling. Du lytter til Nattevagten. Jeg har stikker ude på søen, så kan jeg fandme, jeg skal lide den film der, hvad det flyder der, der kommer i flyvende sø i, shush, man, fau, lige bang, siger det, bang, bang. Så jeg elsker jeg alt med ham der, den skalle, hvad fanden, er, er det, er uh, det, Bruce, Bruce Tibby, Bruce Tibby's, han kan jeg godt lide, han er fandme god i alle de film han har været med i, så jeg tror jeg også, hvad fanden har jeg set, jeg er fandme set det hele jo, altså, ja, uh, yeah. nå, no. Ser jeg ikke lige til til, jeg skal da se nogle flere film nu, for f*** jeg gør lige film.